بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله واصحابه وسلم وسلم تسليما كثيرا زاهر بركاته الله جل شأنه دون مسلوات سلام الله وكسانيكم محمدا الله عليه وسلم استعوذ الله تبارك وتعالى يا ايها الذين امنوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون وبكم بريته تخوفوا سبحانه وتعالى استنكم ببركاته Idemo i tumreti, osim kao pravi muslimani. Allah, tabanhe vata'ana, molimo da nas uču i od onih koji ga se boje istinskom bogobojaznosti od onih koji će umrijeti samo kao pravi muslimani. I molimo ga, subhanahu vata'ana, da ga sretnemo, a da on sanemo budje za Prošli put smo počeli sa tumačenjem sura, ili ihlas, znači sura je poznata kao Kul hu ahad. U stvari koju smo spomenuli jeste da riječi Kul, koje su spominju na još koliko mjesta u Kur'anu, na više mjesta da to ukazuje našto, da je da ukazuje da je Kur'an Allahu tabarik wa ta'ala govor. I ovdje smo bili, koliko se sjećam, spomenuli i rekli nešto vezano za svojstvo Allahu tabarik wa ta'ala govor. Ali no tako? Pa da je Allahu govor, znači Allahu tabarik wa ta'ala svojstvo, kao i druga Allahu tabarik wa ta'ala svojstva. Znači, prepisujemo Allahu subhanahu wa ta'ala onako kako Allahu tabaraka ta'ala dorkuje. Dobro. Spomenuli smo pravce koji su zastranili po pitanju pojimanja Allahu wa tabaraka ta'ala govore. Je li tako? Jesmo li? Jesmo Ti što pišeš, šta pišiš? Jesmo li? Pa jesmo. Dobro. Znači, spomenuli smo pravce koji su od te za strane kada pitani poje imanje Allahu te bareku ta'ala govor. Pa etoga, znači pravac koga pravac Mu'tazila koji su rekli da je Kur'an Allahov govor al-kullu šta? koji je mahluk, koji je, koji je stvar. Međutim pravac al-Sunnata wal-Jama'ata usario što je prijaniji to mišljenje Džemija. Međutim prošlo je kod Mu'tazila i postalo poznato i spominje se kao govor Mu'tazila mada wasmami bada w osnowi, znaczy to pogovor dżahmija. I za to ulama kada wspomnieto, kao što sam, mislim, wspomenu pogovor Ibn Abi Dawuda, znaczy syna Dawuda, da kaže: "Ma kula ghayru makhluqin kalam malikina", kama qal atba'u li dalika wa wa afsahu a wala takun bil Qur'an, wallahu ista'iz. I ono najšije pripisuje Ibn Znači, također je bio pravac koji su govorili lafzhi bil, bilo Kur'an i mahluk. Moje izgovaranje Kur'ana je stvoreno. Znači, to su zovu lafzhi. Znači, koji su govorili šta? Znači, moj izgovaranje Kur'ana je stvoreno. Znači, ove riječi znači, mogu da sadrže ispravno značenje i značenje koje je neispravo. Znači, ako hoćeš da kažeš, znači, moj govor, znači ono što izglede iz mene, je stvoreno, to je u rijedu. Međutim, ko ćeš da kažeš da je Kur'an kao Allahovu svojstvo da je stvareno, znači to nije uredo. I zato ne zna da sam spominio pravilo, znači kada su kada u akida i kada su pitanju termini, korištenje termina koji nisu došli u Kur'anu i sunnatu Allahovu i Rasula sallallahu alihi wa sallam, onda se gleda u namjeru onoga koji je to rekao. Ono što sam također spomenu, odnosno što smo spomenuli, jeste da također pravac ešaaria i maturidija po pitanju allahu govora nije ispravan i nije u skladu sa poimanjem ahli sunnata u džamaata. Zato što oni allahu govor to tumače da je to, da tako kažem, govor duše ili da je to u stvari prenošenje hikayat, prenošenje allahu govora. Znači što je u suprotnosti sa menhađom, odnosno za mezhebom, ahli sunnata, ahli sunnata al-đama'ata. Dobro, međutim, sada nulazimo da se ne vraćamo na te stvari. Zatim smo rekli o koji smo ovdje rekli, jeste da ovoj Kur'anskoj suri, da islamski učinjaci kažu da ovim negacijama je potvrdama, znači kao što smo tome govorili, znači da ova Kur'anska sura da je obuhvatila sve vrste temhida i da je negirala sve vrste širka. Znači ovo je jedna od najbitnijih stvari, koje je bitno da znate kada je u pitanju šta, kada je u pitanju ova Kur'anska sura. I zato, jedan od razloga zašto je ova Kur'anska sura uzvišena i zašto ima toliku vrijednost, jeste, znači što na takav način govori o tevhidu, da islamski učinjaci kažu da nema vrste tevhida, a da ga nije, da ne ulazi pod ovo, niti da ima vrste širka, a da šta, a da nije negira. I zato sam rekao, da pa je bilo među islamskim učinjacima oni koji su pisali zasebna dijela, o komentaru, o tefsir ove ovaj Kur'anske sure među nima je ko? Među nima je šeyhul eslam ibn Taymiyyah rahmatullahi, rahmatullahi alayhi. Pa smo bilo počeli da spominjamo neke od stvari širka, neke od stvari koje nisu neči, u skladu sa temhidom, a koje su prisutne kod ljudi. Znači, nema zapreke da ih spomenimo s obzirom da se govori o temhidu i da se spomenu neke od stvari koje su opšte, tako da kažemo, proširene među narodom. I zato, znači, adet običaj sam slušajući kada govori kada tumači neki kuranski ajet da spomenu načune stvari koje su prisutne kod ljudi ako je nisu skladišta znači sa tim ajetom i sa tim hadisom i tako dalje pa smo zato bili počeli da spominjemo neke stvari znači oti stvari je bilo nošenje znači razni konaca amaila i tako dalje zatim razne ruke i tako dalje pa smo bili počeli da govorimo o određenim mjestima I bili smo, mislim, ili smo stavili tu, spomenuli smo hadise Abu Waqda al-Lejfija. Znači, kada su prošli pored drveta, koji se zovu Nadatu Anuat. Jel smo tumačili taj Hadis. Dobro, ostvari stvari, uglavnom da kažem, sad ti ću počet, znači, ostvari stvari koje su suprotnosti sa Tevhidem, jeste smatranje da postoje mjesta, da postoje drveća, da postoje kamenja, da postoje pećine, da postoje izvore, koji su svijeti i koji su odabrani i koji ljudima daju baričet. Znači, to je vjerovanje kojim suprotnosti sa Kur'anom i sa sunnetom Allahog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. I to je također prisutno kod nas. I zato sada upravo sada dolazi, znači, počinju te ajvatovice, dola oblagaju ne pećine i tako del. Znači, to su stvari da kažemo, znači, vidjet ćete koliko su identične nekim pojamama koje su došle u sunnetu Allahog Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Pa tako, Znači ono što je bitno, znači što želim ovdje da spomenem, jeste da veliki broj ovih mjesta koji se veličaju kod nas, znači ala Ajvatovica, ala Buna, ala ta djevojačka pečina, znači da su to bila mjesta koja su bila veličana i prijateljska islama na ovije prostore. Znači da su i Bogumili ili oni koji su bili prije, da su ta mjesta veličali i smatrali sveti. I onda su došli neki i rekli su, da to što su oni činili, da zamenimo da tako kažemo temhidom, pa da je to kasni, znači uto stvarupali su svari shirka, da zamenimo to, znači sa islamu, da zamenimo sa zikrom i tako dalje. Da veličamo među na drugi i drugačiji način. Nač veličanje takve mjesta, znači nije dozvoljeno kada bi bilo pa makar veličanjem sa nečim što je čisto ibadet, što je čisto sunnet Allahu i Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Jer sunnet Allahu ve Resulullah sallallahu alejhi ve sellem يدوشل زابرا نواليشاني ميستر كو يسواليشالي وجهلية يزاتو يزابي دجابو داودو سونسنن ودى صحابة كو يسوى ثابت ابن دحاك لكاجة أن رجونا نذر ينحر إبلا ببوانة دا يدوشلو شوك اللهم بسانيك صلى الله عليه وسلم يركو دا سيزابيتو دا سيزاقلت ديو وميستو كو يسوى بوانة فسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأتو ما الله وكبسانيك صلى الله عليه وسلم فما الله وكبساني صلى الله عليه وسلم اشتركو كاجه هل كان فيها وثان من أوثان الجاهلية يُعبد كاجه دال ينتو بيو كيب يلونو اشتو سبو جعبا إزرمنا جاهلية فما يشوف يكرقو لا نيابيو صلى الله عليه وسلم لكو هل كان فيها عيد من أعيادهن Da li je tu bio praznik, to jeste mjesto gdje se ljudi okupljaju iz vrmena džahelijeta, fe ovaj čovek rekao la. Pa on je onda posanji sallallahu alaihi wa sallam neko bi nadhrik. Kaže, on da ispuni svoj zavet. Što znači, da se nisu ispunili ova dva uslova, posanji sallallahu alaihi wa sallam u nebi dozvolio šta? Da ispuni zavet na tojom određenom mjestu. Jer ono ne samo da se zavetovo nego zavit tovo da če određenu stvar učinti gdje? Znači određeno mjesto. On mi je postani sallallahu anehi wa sallam to zabranio, jer je to nešto što spada u preventivu. Saddo dherija. Znači u preventivu onoga što vodi u šta? Ono što vodi što vodi u širk. Međutim, ako dodamo tome da se ta mjesta mimo veličanja, znači da se smatra znači, da je tu ibadet bolji. il da tu mjesta, znači ti izvori, ti pećine, ta kamenja, da dono se beričat, znači stvari još veća. Izato izabile je imam terminzi su sunenanu od obvakda lefiya devas ashab kage kage izašli smon sallallahu posaniku sallallahu alejhi ve sellem nakune što je bio do ga je posle osvenja Mekke kaže wa nahnu hudatha u ahdi islam i tu znači tu stvar وكان للمشركين سدره يعكفون عندها وينوطون بها اسلحتهم كاج مشرك تسوي mali jedno drvo kaže kod kojeg su činili ibadat znači činili itikaf znači tu boravili sa namjerom činjenja ibadeta i kaže tu su vješali svoja oružja znači zašto su tu svoja oružje? na imprendje bericit znači da im oružja budu bolja u boju pa kaže fe mararuna sidara كاجيパスمو prošli pored tog drveta pa smo rekli Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ja rasulallahu ij'al lana yukal laha zatu anwat kaje da setozvalo zatu anwat pa smo kaje rekli Allahovom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem ja rasulallahu wa allahov posanice ij'al Kage Allahu Akbar, kage obo sobicaj. To jest upadliście, ono što su upadali i prijašnji narodi. Pa kaje je poslanih sallallahu alaihi wasallam, "Wallazi nafsi bi yadihi, qultum kama qala banu Israil Musa. Kage kotakumunoga ucho ruce moja duša, vi ste rekli isto, Pa je postanio sallallahu aleyhi sallam te njihove riječi, znači stavio na stepen čega? na stepen riječi Ibenu Israela, kada su rekla, rekli Musavi. Dobro. Ne znam da li sam ovdje spomenuo, znači kod komentatora ovdje postoje dva mišljenja, da li je ovo bilo traženje, odnosno da li je ovo bio veliki ili mali širk. Zato što jedan broj u lemeni kaže ovo što je bio je veliki širk. Dok jedan broj u lemeni kaže ono što je stražilo bio je mali širk. Uglavnom, sad o tome ne Beđutim, ono je bitno. Jeste, znači, to drvo zato enuak, šta su mušljici kod njega radili? Pa je poslani, sallallahu aleyhi wa sallam, to u sudi. Znači, sma, znači, tu su činili tri stvari. Znači, to je dobro zapaditi. Prvo, znači, smatran s mjesto odabranim i veličali su ga. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, jeste da su tu činili ibadete, mislili su da su ibadeti tu šta? Bolji. I treća stvar, da su mislili da im od tog mjesta dolazi dolazi Da im dolazi i baričita. Znači, uve tri stvari koji su bili kod njih, znači to je, da kažem, mi smo i znači bili su muširici. Znači, za to, znači, o svakoj ovoj stvari posebno možemo govoriti. Znači, prvo, znači, nema svetog mjesta ili odabranog mjesta, osim što je Allah, i što je njegov poslani učinio mu barakom ili sveti. Ja to jasno? Znači, inače, govor da je nešto sveto ili odabrano tolozna Allahu tabarak wa taala inna Allahu wak posanika Allahu nechini dobrani meku od medino Kuds na ci mesec da ono ste dochu kuranu i sunnet Pogotovo kada su pitani ibadati oko kukaburova. Brate pašni. Pogotovo kada su pitani oko o kukaburova. Znači zato što je tu došla tolika prijetnja i toliki hadisi, znači to su bili od zadnjih riječi ko Allaho posanih sallallahu alaihi wasallam rekao. I zato pogledajte ovde kuriz. Allaho posanih alaihi salatu wasallam je počeo sa čim? Zato znači što je počeo sa? Sa tevhidom. I završio svoj poziv sa čim? Sa tevhidom jer kao, što kaže ashab, čo sam Allaho posanika, alaihi s-salatu wassalam, prijenu gošta umru bi khamsim, prijenu gošta umru pēdāna. Pēdāna prijenu što umru Allaho posanika, alaihi s-salatu wassalam, Allaho posanika, alaihi salatu wassalam, le govaryo, nači, la'netu Allahi ala l-lihūdi wa n-nāsara, i takhadu qubur ambiya'me s-ađi. Naki na krštjani židove, jer su mjesta soji posanika uzeli, za mjesta na kabruva soji posanika suzeri, za obavljanja obavljanja I zato sada ovdje da vam skratim. Znači, spominjanje kaburova u sunnetu sallallahu alaihi wa sallam je došlo na nekoliko načina. Znači, prvo, ono što je došlo, jeste da su kaburovi uzrok postojanja širka. Da su kaburovi uzrok postojanja širka. I zato predaje koje je došlo sa himu imama Bukharije od Ibn Abbas radi Allahi anhu, anhu da je govorio uh, da kada ga gore rec ma laha tabaraka taala wa qalu la tazanu alhaatukum wa la tazanu wadda wa la sawaa wa la yaghoos wa yaooq wa nasra kao je ovo su imana dobri ljudi iz vremena noha alejihis sala ko ikada somarli dosao je shejtan i objavio ljudima sta napravite nesto na obožavaju. Znači uzrok nastanka širka na zemlji na dnjoluku je šta? Znači preko, preko Kaburova dobri ljudi. Znači se je Preko Kaburova šta? Dobri ljudi. Druga stvar je ja druga vrsa hadisa da je došlo u sunnatu Allahovog Rasula sallallahu alaihi wa sallam prokredstvo na onoga ko čini ibadet pored Kabura. Znači čini ibadet iskreno Allahu pored Kabura. A zamislite kako je, ako puće nešto od ibadeta, ono mekoj kaburu. Znači samo učinjenje ibadeta, pored kabura, znači za to je došlo, znači ili prokredstvo, ili ga po sanih sallallahu alihi wa sallam kaže da su oni širaru l Allah, da su najgore svojenja kod uzvišenog Allaha tabarika ta'ana. I terača svar koja je došla, jeste da kabur može postati kip koji se obožava mimo Allaha tabarika ta'ana. I za to Allah po sanih sallallahu alaihi wa sallam jodovio i govorio šta? Allahumma la teja'al qabarii wathenem yu'bed. Allahum nemoj moj kabru činiti kipom koji se obožava. Načo ukratko da znaet. Znači vzpominjanje kabruva u sunnetu Allaho wa rasulah sallallahu alaihi wa sallam došlo na uvej tri vrste. Znači prvo, uzrok obožavani šta? da su uzrok, po sanih širka. Drugo, Da su šta? Da onaj ko obožava Allah iskreno porad kabura, da na njega Allah u I treće, da kabur, pa makar poslanika, da može postati kib koji se šta? Koji se obožava. I zato vidite opasnost ovih stvari. Da sad ne kažem, da opet naprem jednu digresiju, znači, oni, znači, kaburovi, turbeta danas, znači, koji tu zakupan, Allah najbolje zna. Znači, nije bitno ko je zakupan, bitno je šta se čini ama katur obina na kabur posanika ili na kabur dobrog čovjeka i tako dalje i tako dalje. Međutim ako pogledamo kroz historijat kaburove odnosno kaburove koji su veličani, znači imaju kaburovi dobri ljudi. Na kao što je kabur Abdul Kadira Jilani. Naći čak ima znači kod Sofija Tarikat koji se zovu, kako? Kadirija. Ima ovdje kod vas Saraju Kadirski Tekija. Šejh Abdul Kadir Jilani Nie były uczenia jak Ahlusun pobożniak, uczenia jak Ahlusun natul jemaat, akidy Ahlusun nat i jemaat. I to jest przykład zno książkami, laci, które oni czytają. Znaczy idzie kaže z medżostalko, co to kaže o dziele honiya, że an Allah fawqa al-arszy bi dzaatihi, że Znači, ima da tako, kažemo, pokvarenjaka. Znači, je naćete, znači, namojte mojete se čutiti, naprimjer, da ne iđete na, u, da, u biografijama sufijskih šehova, znači ima da, ima da se od njihovim fadilatima, znači, spominju stvari koje su od odvratnosti. Naprimjer, kaže se, govorići o njegovim kerametima, kaže i kaže, bio je Allah mu se smiliovo, nije klanio pet vaka namaza. Znači, to spominju kao njegov fadilat. Zašto? Zato što smatraju da može da dođe, da sa njega spadne, šta? Obavezar. Ako kažeš kako to, kaže, zato ima dokaz u Koranu. Dokaz je šta? Da je zivanje Musav i oni kažu, ovo je sad tumačenje, znači Musa je bio poslanik, Hidri je bio dobri čovjek. Pa Musa ono što je osporio Hidru, ispalo se, kao kažu, da nije bio u upravo. Kaže, to je dokaz da je Evlija iznad poslanika. Da je Evlija iznad poslanika. I to je od njihovog vjerovanja, ili jednog broja njih, da kaže. I zato prenose od njihovih znači, velikana da kažu, da su Evlije govorili, plovili smo morima, na sobalama stali poslanice. I zato kaže, ovo što je učinio, znači Hidr, to je, kaže, bilo suprotno šarijetu. Što znači da Evlija može da čini stvari koje suprotno šarijetu. I oni nisu sramota, nego su oni šta čak odlika. Pa se opisuju u mnogi drugi svarima, znači, znači nedolikuje da ovdje, da nedoliko je da ovdje spomeni. S tim što ljudi kada su daleko od vire, znači kada i napraviš torbe i kažeš ovdje je neki dobri, znači ljudi tu polete. I mislim je baš ovdje, ovo je bistrik, jel tako? Mislim da mu vakit, ona istoričar spominje, kad spominje, kad govori ovdje, kaže da bio u Sarajev neki, ne bio neki kadeja, kaže, koji je bio poklarenja, klopo, varalca. Znači uzmo od ljudi par, paramit. Ljudi ga proklinjali ovako, onako, ali kaže je kada umrnu ljud Gdje počeli da ga zajarite. Znači, hodite ga proklanjali? Znači, spominjali da to bio na bistri. Každa ljudi ga proklanjali, ovako, onako, međutim, kad umro, počeli šta? Počeli da ga, ga veličuju. I zato opet se vraćam, znači, na ta mjesta veličanje i činjenje i badajte na tim na mjestima. Zati treća stvar jeste, znači, svar koju sam spomenuo, a to je traženje bereketa od nečega, od nekog prijedmeta. I normalno ovdje, znači, pravednost, znači, čovjek mora da bude pravedan. Znači, traženje breketa od nekog predmeta ili nekog mjesta, znači, može da budu dvije vrste. Znači, stvar koji je mali širk i stvar koji je veliki širk. Znači, mali širk je da misliš da je ovo uzrok breketa, uzrok hajra. Međutim, Allah je taj koji daje hajr. Ovo je šta? Ovo je mali širk. Zato što si uzoo uzrokom ono što nije uzrok. Jel red. Druga stvar da smatralo da to samo po sebi daje koris i otklanja štetu. Il' da daje bereket. Il' da ti posreduje kod Allahu te barekuta Ovo je stvar velika, ne širka. Jo na ikućni ovo, sad ti mizlazi iz Allahu te barekuta ta'ala bere. Tako da nisu ni sve stvari koje se tu učine, znači ne istom stepen, kao ni stvari koje se čine nakobrojima, znači ma ljudi koji dođe tu misli da je tu doba afdalniya. Naći rek smo da je to na velikom stepenom grija. Međutim, raske onaj koji dođe dobi tu i onaj koji puće dobi onome koji je šta? Koji je u kaburu. Međutim, ova stvar, znači, današnji ovime ludi, i današnje ove pojave liče, znači čemu? Nečemu što se zove, znači nečemu što se zove dhatu, nečemu što se zove zatu envat. Znači, drvo koje je spomenuto u sunnetu Allahovog posanika sallallahu alaihi alaihi wasallam. Ono što ovdje želim da spomenem kada su pitanju ove stvari, odnosno ove kada je u pitanju poimanja temhida. Inače, ovdje želim sad jednu stvar spomenuti. Pomenuo samiče također braću. Allah vam dao svako dobro. Znači, znanje koje mi tražimo, bilo da se radilo iz akide, bilo je da se radilo, znači, akide, temhida, bilo da se radilo iz hadisa, bilo da se radilo iz tefsira. Rada čega tražimo to znanje? Allah. Znači, prije svega normalno, znanje tražimo, Allah radi, ali to znanje tražimo prije svega radi nas. Da se mi joj koristimo. Da povećamo svoj pobu. Da povećamo svoj ibadet, da nas sve približi Allah tebarakuhu teala. Ja tako ilni. Na svoj promans. Naći da povećaš svoje znanje, da povećaš svoje znanje o Allahu, da povećaš tvoj strah od Allaha. Naci, ode brate, pa znači znanje se ne uči da bi se raspravljao. nego se uči da čekva da bi povećalo tvoj, da povećalo tvoj ibadet. I zato oksimran se mo na biografije na biografije sara. Šta ćete naći u biografiji? Kada govori ka se, na spu... se u njihovim biografijama, kada se spomeni o njihov ibadet. Znači vidite kolik je bio njihov ibadet. Znači, to su bile njihove svakodnevnice. Kao plod njihovog znanja. Ispomenući samo kao primer, Ebu Ishaqa Sabi'i, znači, jednog znači, od ravija, od učenjaka Selefa, znači ispomeni se kao ravija Bukhari, gdje se kaže da je jedna prilike zaplako. Pa smo rekli, zašto plačeš? kaže Ostario sam i ne mogu više da budem na kiamu ja i da proučim na kemu kao što sam nekad proučio. Pa kaže, koliko se joj Kaže, proučio sam samo Bekare, ja ali Imran. Proučio sam samo Bekare, ja ali Imran. Međutim, zaplakoje. Znači, da kažemo danas, također ima međulemon, oni, za koje je normalno da vitr nama sklanja brojem rekata koliko je klanja Allaho poslanih sallallahu alaihi wa sallamu. A mi smo čuli da najmanji je najman je vitr jedna rekata, klanja naš jedna rekata. Znači, ako nekad hoćemo da vidimo Kako na im čudo, na primjer da vidimo, kaže, je toliko je proučeno. Nekad uzmi, na primjer, koliko se desi da vremena provedeš na Facebooku. Uđeš na Facebooku ono samo malo i ostaneš 2- tri sata. Sa dva, tri sata nije da se moglo uklanjati 11 rekiata vitra, moglo uklanjati 33 rekiata vitra. Mogu s komentom proučiti bekaru. Nekad kad prvi, pogledaš koliko si bio na kafi s nekim, ovako, hop, kaže, tri sata. Znači, oni su gledali kako koriste svoje vrijeme. Zato nije to čudo da se kaže... Da je toliko učio to Zato što je jedna druga, kod njih osnovu bilo o čemu ne govorimo, korištenje čega? Korištenje vremena. I zato čovjek, znači akida, temhid, znači cilj izučavanja akide i temhida jeste vraćanje, znači prije svega, da poveća tvoj strah prema uzvišenom Allahu Tebareku Ta'ana. To je prva značina. Druga stvar, draga, vraću, jeste da to znanje preneseš. Da drugi je potućiš tomu znanju. Znači, u, međutim, sad ovdje želim spomenuti jednu I učenje znanja i prenošenje znanja potrebe nešto što se zove sabor. I nešto se zove izdržljivost. Znači, znači, kao što je došlo u govoru salafa, ne dolazi se do znanja sa odmorom u tijelu. Čovjek mora da se umori. A ovdje sad neću govoriti o vrijednosti znanja. Spomeni samo jednu izreku. nači i zapamtite. nači izreku ima Mahmeda da kaže il ilmu. لَا يَعْدِلُهُ شَيْءٌ لِمَنْ سَحَتْ نِيَتُهُ Kaže, ništa nije ravno znanju, ukoliko je nije ispravan. Nijedan ibadet nije ravan traženju znanja, ukoliko čovjeku nije, šta? Nije ispravan. Mađutim, na polju traženja znanja i na polju poziva pozivana, čovjek mora da se umori. I zato ne znam da li sam uvode spomnio primjer Hisham ibn Ammar. So, nisam spomnio primjer. Znači, također od Rabija, u Sahihu imama Bukharije, Znači, Hišami Ammar je bio iz Šama, iz Damaska. I otec mu je prodao kuću, pa se prodao kuću da pošalje svoje dijete da ide u Medinu da uči, da uči kod imama Malika. Hišami Ammar je došao u Medinu da uči kod imama Malika. I od Adeta, između ostalog je bilo da se čita pred imamom Malikom. Znači, da čitaju Hadisa, da ima Malik, ispravljaju. Pa je pogriješio, pogriješio u čitanju. Pa ima Malik rekao, Udari tega, deset mičeva. Ono, šipkom, des puta. Bio mlađi i da se nauči. Znači, znači, da učiš odmah, da budu malo. Da nauči na poteškoću. Znači, ne da se i učiš, se, i rodiš, i rodi, iš, se umreš raz, razmažen. I, kad se udarili, više, ja mi nam nam ne zaplako. Kaže, ma, man, što je zaplako? Kaže, valaj, kaže, nisam zaplakoo, kaže, što, što sam udaril, što me boli. Kaže, trije mi, što sam pogriješio. Otac mi kaže produs ve, kaže aja kaže grejši, pa kaže ima malik halalik, pa kaže nejšti halalit, kaže osim da mi za svaki udarač, da mi za svaki udarač prenese šta, jedan hadis. I da opet mi opet, a kterima da mu udariš, a da mi za svaki udarač, da mi prenese šta, jedan hadis. Tako je bilaču primjer baqi ibn Makhlada, kada je došo u Bagdad iz Andalusa, da uči kod imam Ahmada, u vramanu fitne. Kad imam Ahmed nije, izla... nije smio da izlazi iz kuće. Pa smo rekli imam, Ahmed la juhadif, ne prenosi hadis, Uglavno da vam skratim priđu. Ulazio kod imama Ahmeda u obliku, u izgledu prostica, znači onaj koji prosi pare, koji traži pare. I ušao bi, pokud sobi, i na dok bi staju na vratima, gdje bi imam Ahmed nešto dao, on bi izvadio i zabilježio po jedan, dva ili tri haditha od imama, od imama Ahmeda. Koji tako jest liceo, tako je liceo znači. Kako draga obraćena, polju traženja za I zato ne možete, znači ne reknete, ne, razumiješ neko, dokle ne smo došli. Ugastaj telefon, ne moj jedan, a jova je bio na dersu što mi je rekao razmišlja, a kodaj, ide do nje. Pači moro znači sam slušao na nečider sesam. Pošto ljudi gare neka što naučit. A što ljudi znači, kaže što noć. Na čovjek, ako skazi koji koji prenose, znači moja rasti, ra, ra, ra, ra, neko imaš lafin, hlakli, ah, razumiješ neko malo, ko ja sam zivo Znači, morat imat malo sobra na te Jelo Jel da Dobro, nije sebe stakvila da poredim, nego govorim, znači ovdje sad svoj svojstvo tra... znači, onaj koji traži, znači, mora se naučiti da... da trpi. Jel jasno? Isto tako, draga, vreću kad prenosimo. Znači, duđi, danas nešto naučimo, iz dobre namere hoćemo da nekome i prenesemo, i taj nekot odbije, ma kaže debala, hajde ostaj. Mi odmah, ako da, a, čita dunjaču, dječi meni rekom, dječi meni reći, ma, hajde, ne Draga braćo ko sestre, pogledajmo seiro Allahu ve Resulallahu sallallahu alejhi sallallahu alejhi ve nisu sebi bili, bili sta i stavrsta. Neko je bio ko bi odma prihvatio. Je l'tako? Kao što nam je dan primjer slučaj sa Neko je bio kome je trebalo vremena. Način odma, trebamo godina. Neko je bio koji je prihvatio postavlio. Neko je bio koji se je borio proti poslanika, alaihissalatu Neko je bio ko nije tijelo da prihvati, međutim bio je dobronamiran prema poslaniku, alaihissalatu wassalam. Ko što je bio slučaj? Ebu Taliba. Je li tako? Međutim u samu tome je poslanika, alaihissalatu wassalam, je bio šta? Je bio uporan. I u poslanikovom, sallallahu alaihissalatu wassalam, pozivanju. Ovo da želim dvije stvari da naglasim. Draga vraću, u poslanikovom, sallallahu alaihissalatu wassalam, pozivanju, znači nisu nisu U, nači, po sanihku, alihissalatu wassalam, jenna ila ziona toliko potiškoča pril kunsob pozivani, što ste vidite izviju predaj, koje će vam spomeniti. Nači, doka jajna uhudu. Nači, kao što ješlo sahihku, da u doka jajna uhudu, da Allahum po sanihku, alihissalatu wassalam, šta šudja raksu, huva kusirat ruba'ijatuhu, da iranjenu glavu, i da mu je šta slomljen zub. Pakas je to odeslo Allahum po sanihku, alih, alihissalatu wassalam, šta Allahum po sanihku, sallama sallam, sallam, كيف يفلح قوم شجب نبيهم kako ci uspjeti narod koji ranio svog poslanika ci pogledate da kažemo teško je Allahov poslanik alejhi salatu vessel Allahu tebaraka ve taala ubjavšta alaysa lakam min al-amri shay'un au yatuba alayhim au yu'adzibuh taže الله ništa ne pripada ili počelo ne uspjet ne čelo uspjet to je na Allah a na tebi šta da pozivaš godiš broj номера se kaže da bi da bi čuo poslanika aleyhi salatu selam kada se digne sa drugog rek'at s rukom a drugog rek'ata samahu da bi da bi doviju Allahumma lan fulanen fulana Allahu prokun čovjeka i čovjeka spominjući imena oni koji su to vrijeme bili šta protivnici najveći protivnici poslanika aleyhi salatu Allah te barek wa ta'ala wa bihabio. da dva događaja mogu biti sebe objave jednog ajeta. Pa Allah te barek wa ta'ala wa bihabio, nezavis od tebe, hoćelim Allah oprostiti ili će Allah kazniti. Si pa svi oni koje je spomenu poslanih sallallahu alejhi ve sellem u dobri i dobio protiv njih su so postali prihvatili Islam. I kaže se wa hasuna islamuhum i bile su primjer u sum islamu. Dakle, pogledajte koliko je potrebno da kažemo sabora prenošenja prima Sheikh Muhammad bin Abdul Wahab rahmatullah alayh. Villa كويس poznata cos'è il libro Tamhid kashf al-shubuhat, che di Sheikh napiso. Della bin Saud. E la pisa ona cos'è nastanka della dzhaba, prima nastanka della Počas se šehurem koji smo se suprastali do I zato, draga braćo, znači pored jasnog pozivanja i jasnog govora, čovjek uvijek usvom sekcu treba da ima milost prema Allahovim stvorenjima. ono najviše što želimo da da kaže, treba da ima milost prema Allahovim stvorenjima. I zato se kaže opisiha li sunnata wal jamaata nasu arhamul khalqi bil khalqi. Da su milostivi a stvorenja prema stvorenjima. I to moj primjer poslanih, sallallahu alayhi wa sallam. Zašto ovo ovde? Spominjimo. Zato što ponekad, znači isto donošenje suda. Znači bilo da se radilo o donošenju suda da neko u novotari ili neku kufru ili neku u širku. To dolazi, draga vraća, joj na kraju. I donošenje suda je od najopasnijih stvari. I zato ne mogu se čuti kada čujete da neko od velike uleme da kaže, da primjer, da zastane ne odgovoru na određenom konkretnom pitanju. Jezu e zato na primjer čuo sam video s njim, na audio s njim, Koši Abdul Muhsin Abbad. Je Abdul Muhsin Abbad najpoznati muhaddis danas, najpoznati na muhaddis Medine. Naci koji sedi svaki dan 70 možda godina unazad iz Majorka Samayatsa i čita iz oprednjih kutobusite i drugi. Ta je kaže tri od tri stvari kaže ne želim da govorimo da odgovaram pitanje. Nač jedno je propis vezano za izenifaz, jedno je propis te Znači, neće da o to me bude upitano. Znači, čitao sam ja lično, kada sam čitao prišijem Barrakom, znači, ših Abdurrahmanom Barrakom, kitabu Temhid, i došlo jedno pitanje vezano za tekfir. I upitao sam ga, vezano za to. Ših odgovorio samo, kaže, to je teško pitanje. Odgovorio samo, to je teško pitanje. Znači, ništa, neko je Kaže, treba dobro istražiti. Znači, čovjek koji 70 godina podučava Temhid, ili više, Znači, tako odgovorio. A ponekad neko je tek čuo šta je znane, što je znani, počinje sobih im što zove donošenje suru. I zato cilj, i zato sam spomenuo, da ših Muhammed ibn Abdul Wahab, rahmatullahi alini, u početku svoje da've, znači, u njegovom mjestu, znači, bio je kabur koga? Čij je bio kabur? Zid ibn Khattaba. I ljudi su so ko njega tawafili. Znači, šta je ših govorio na početku svog poziva? Pozivio ljudi o temih. Govorio je šta je samo? Allahu hajru mi zajed. Allah je bolji od zajeda. Znači, ništa više od <coughs> Zato što u tom momentu to bilo. Danas da dođe neko ko tek počinje tražiti, zna nje možda bi ti ne zna što mi idete. Znači, jedno je, znači, ovo govorim ovdje o pozivanju i donošenju suda. I zato to se vraćamo. Znači, ponekad, ponekad, čovjek kad vidi, znači, ljude koji su upali, da kažemo neku vrstu grešenja. Subhanallah, neko isto uko da jedva kako da mu je drago da je taj neko upao neki vid grešenja. Da kaže, vidiš, on ne zna, ja znam. Bilo da se radilo u stvarima grešenja, bilo da se radilo u stvarima ehli sunnata, odstupanja, tako dalje. Ne. U kakve god stvari upale. Na joj čovjek i dalje mora da ostane arhamul halqe bil halqe. Od najmilostivijih stvorenja prema prema stvorenjima. I zato sve to pozivanje dolazi do čega. Da ljudi budu na uput pomenić vaš sam hadis ja dan je sunnetallahu wa kusenike alayhi salatu wa salam ovaj hadis Zatim da ljudi, nači koji se povodi, kao što je ulama, kao što ne treba da neklaniju samo sam obice. Međutin klaniju mu obični muslima, da tako kaži. Hadij izabili u jema'a muslim, u son sajih, u Jaber radi Allah ta'la anhu, da bi'o ashaab koji se zvao Tufel ibn Amr. Kručin jo hijjeru u Medinu. Zajednim, sa jednim čovekom, nači sa ashaabom. Uglavno hodaskratin ka sudršnu u Medinu, ta' je čoveko je bi'o sa Tufel ibn Amrom, se razbolio. فما رضا حجزا عبا كاية رزبوليو السي كاية پاوه وچاي يوزوه يرسكروه يلؤتكنون سوي برست يسكروه يومروه هل يومروه كوشتا كو سموبيتسا هل يومروه كو سموبيتسا فاقا ابن عمر فيديو اسنو مجوتي فيديو غير في هيئة الحسن وليه بوان وليه بوم أبليكو مجد تيم فيديو يده سمو روكة بكريبنة روكة سمبيلة بكريبنة ناجتا ايديو يده اتسيكو توم بيلة بكريبنة باقا جي باقا يؤبيتاو تفير ابن عمر كا جي وماذا سنع الله بك كا جي اشتايا الله ستبو مجنيو با مرأكو كا جي غفر لي بهجرت إلى رسول الله كا جي Rade mojej hijjre, Allahuma pussaniku sallallahu alaihi wa sallam. Pa kaže, a zašto si ti kaže pokrivene? Kaže, račeno mi je, lan nusliha ma afsatle. Kaže, račeno mi je za to, što, kaže mi nečemu popraviti, ono što si ti pokvario. Pajdešo tu fejl ibn Amr, da Allahu Allahuma pussaniku sallallahu alaihi wa sallam, dam to ispriča poi sprichiamo a to apostanix sallallahu alaihi wasallam ta allahu sallallahu alaihi wasallam na koji u koji upadne razne vrste od stupanja od allahove koji upadnu u razne vrsta odstupanja od Allah-u i tabareku wa ta'ala, od Allah-u i tabareku wa vjeri. I zato ovdje sam radio, znači ovdje želim znači, govor ovome da završim sa sljedećim, a to je što stiču što se tiču tiče stvari vezano za temhid i stvari odstupanja od temhida, znači kao što su razne stvari koje su prisutne kod naroda, odvjerovanje u beđini vezano za ovakva mjesta, vezano za turbeta, vezano za hamailije, vezano za ovo ili ono drvo, vezane za ovo ili čovjek tu treba da nauči, znači da nauči znanje. Da nauči znanje, znači da nauči dokaza i da to prenosi. I da nemisli misli čovjek da ne u svom pozivanju, u svom pojašnjavanju, da ne misli da neće naći na poteškoć. Jel' da kažemo da ti znači Allahu poslaniku alejselatu vesselam. Allahu kusalimu alejselatu. znači Allahu poslaniku alejselatu vesselam, nači ono što zadesi čovjeka, normalan čovjek mora znati Znači, sve to od Allahove je mudre. Zato je zamisla, Allah upustanik, aleyhi salatu wasalam, dovi ashabi, i za njega najodobrani ashabi, koji dove i aminaju njegovu dobu, pa se Allah ne odazove njegovu do. Nego uputit, uputit taj narod. Znači, sve što se dešava, dešava se sačim, sa čim? S Allahom, tabaraki wa ta'ala, s Allahom, tabaraki wa ta'ala, mudrošću. I zato u ovih insvarima, Allah vas nagradio, znači čovjek mora da bude od onih, ko imaju milost, a ta milost podrazumijeva Jako vođu da se ljudima šta? Da se ljudima pojasni, da se ljudima pojasni istina. Znači ovo je bilo, znači neke stvari koje sam spomenuo, vezano za, za ovu kuransku suru, znači suru ihlas, znači za stvari koje je odstupanje od tabihida, međutim stvari koje su prisudni, koje su prisutni kod, koje su prisutni kod ljudi. Dobro. Šta smo još rekli, koliko je dakšama? Še sami na ovu. Še sami. Dobro. Znači rekli smo, da smo rekli, da smo govorili, Uh, ovde oznacinu Allahi wa tabarak wa ta'ala imena as-samit qul huwa Allahi ahad oznacin reksmo qul, ukazuje našto, da je Kur'an Allahi ugovor Allahi ahad, oznacin Allahi tabarak wa ta'ala yedan yedini oznacin iho svojim svojstima, iho svojim delima, iho svojom biicu oznacin reksmo zat'o da to ukaziva našto na, nat'o da Allahi tabarak wa ta'ala yedan yedini ida utim rečima ahad potvrda Svake vrste tevhida i negiranje svake vrste širka. I pojasnio sam sada da da vam govorim znači šta, znači, šta je razke, razke između imena wahad, između imena ehad. Zatim, posle toga, se spomene jednu od Allahov i tabaraka imena, a to je šta? As-samet. Šta znači samet? Znači, u, kod Selefa znači, se je prenijelo, znači, postoje više mišljenja oko značenja riječi as-samet. Međutim, sva ta mišljenja ukazuju na jednu stvar. I zato ne znam da li sam ovo već spomenio. je bitno da ko čita tafsir. Mnoga puta se zbuni čitajući tafsir zato što ne poznaje neka osnovna pravila koja su za čitanje ili poimanje ili razumevanje tafsir. Pa tako veliki broje razumevanja kod selefa oko tafsira određeni ajete od vrste razilaženje koji se zove ikhtilafu tanaw wa laysa ikhtilafu tadā razilaženje oko vrste, a ne razilaženje u značenju kontradiktornosti. Znači, šta to znači? To znači da nekada. Znači, jednu riječ protumače na više načina, međutim, sve to znači jedno. Naprimjer, kako? Znači, rekli smo, kad smo tumačili suru kulu vallahu, uh, fatihu, ihde nas serata mustabim, oputi nas na pravi put. Šta je pravi put? Prenosi su so celafa koji su rekli pravi put je islam. Prenosi se od koji su rekli pravi put je šta? Poslanik. Prenosi se koji su rekli pravi put je Kur'an. Šta je ispravno? Sve. Znači ovo je u stvari vrsta, vrsta znači, od značenja to kur'anskog ajta. Tako sa puta kada čitatete sirivnike sira, pa se kaže kaže Nabbas ovo, kaže Muđahid ovo, kaže Patade ovo, u velikom broju slučajeva se dešava da to, da to bude odstranje njih spominjanje primjera onoga što ulazi po taj kur'anski Bo taj Kur'an spihaja. Pa tako od značenja imena al-Samad jeste alledhi yusmedu ilaihi l-khaluq fi hava'idjihim. Da je značenja imena al-Samad onaj kojem se ljudi obračaju u svojim potrebama. Onaj kojem se ljudi obračaju u svojim potrebama. Pačte tako nači da je značenja imena al-Samad, na primer nekiće, reče od serfa sledeći. Kažu al-Samad je yeah sejid. Samad je yeah sejid u značenju gospodin. Što znači gospodin? Znači namo da je kao primjer približavanja značenja te riječi. Sejid ili gospodin ili uglednik u jednom narodu i onaj kojim se ljudi obraćaju kada šta, imaju potrebu. Je li ja tako? Znači ta, neki će reći el kamilu fi ilmihi ili el kamilu fi ghenahu. Onaj koji je potpun u svom bogatstvu ili u tome da nije u potrebi za ljudima ili potpun u svom znanju. Međutim znači, to je sad koja njema razilaženja. I zato nači, ono... Niko je poznato i je želim ovdje, znači da zapamtite da je da samet onaj kojim se ljudi obraćaju šta? Kojim se ljudi obraćaju čemu? U svojim potrebama. I zato čovjek ovdje treba znači, izovo ga da nauči, znači pogledajte, pored kratko će ove Kur'anske sure koje znam, znači Allah je samet onaj kojim se ljudi obraćaju potrebama. To znači šta? Znači Allahu tabaraki wa ta'ana se obraćamo našim potrebama. Ovo je nešto što znamo. Međutim, koliko je to prisutno u našim životima? Znači, ljudi dosta, dosta imaju potreba, svi imamo potrebe u sakoj u našem životu. Međutim, koliko za te potrebe tražimo rješenje kod stvorenja, a koliko za te potrebe tražimo rješenje kod gospodara stvorenja? I zato, draga braće, kao što spomeno, Ibn Ređeb, kada govori o salafu i, i dovi i traženju, da je salaf čak tražio u svojim dovama al-milh da su čak so za hranu tražili u svojim doma. Ako mi je bilo potrebno soo, zamoli Allah, tabarika u ta'ala, opuće doma da sutra nađe so da mu dadne. I onda normalno uzme uzrok u obzir. Međutim, mi danas po tebe koji su mnogo, mnogo veći, zaboravimo i na Allah i na sve. Nego osim, mislimo da mi to možemo. Ili mi svojom snagom, ili pre neko, nekoga, ili pre koga. Međutim, doba gdje je? Doba odsudna. Izato Allahu posanikane salat i selam kako nam se poduču od stvari koje nam se poduču od ove jeste kada neko dozovi neka ne kaže Allahummagfirli in sheta Allahumme rahmani in sheta nekad kaže Allahu posni ma hočesh Ilhah, jer čovjek što više ima upornost i dobi, znači to je bliže da mu se šta? Da mu se bliže da mu se odazove. I zato čovjek za svaki za svaku svoju stvar. Čovjek vallaj dođe, dođe čovjek, razumije, želi se na svoje dijete. Znači čovjek musliman uvjer. I zato nema, znači, ima li čovjeka da ne bi volio na njegovo dijete sutra bude ponosovom ummetu, da bude alim, da bude nešto. Znači čak i džavahili žele da mu, da, da mu dijete bude nešto, i ne vjer nije. Međutim, mi, na primjer, kažemo i ovoj djetemi oko namaza, i ovoj djetemi, ovo. dobro, koliko dobiješ za svoje djeti u svojim namazima? Dobiješ zadnjih ga pola sata, dobiješ zadnjih ga satrna. Znači, ne možeš da budeš uporan, da naseđi da budeš sat vremena za svoje djete, a možda sadniki možeš biti na kafi sat vremena, tako. I zato ono što nas uči, ovaj Kur'anski ajed, Allah dao sako dobro. Pogledajte, znači, s onim što sam mislim počeo na početku ova da kaž عند 셋ين اللهم لديهم وليس ركو بأس ربانيون من أخطأ التي يتبرد أن هلا أنظروا إلى نفس الش섯ان من قبل أن يعرف بأ thereby أن توجد خلال jeuهت Apple إلى هنا الشيبي ونحن المسألة عدد سمته في الشيبي مع mí ما معنى فيILY ونع نع rework إلى زنان أو عمر نع galaxies ما أغري ماtest أيها ما تذكر تأس نبramos أغري هذا صري لخي هم والقي عدد كل شيء Znači, koju imaš, Allah-u tabaraki wa ta'ala sa utame za tu stvar obratiš. Zato jasno? Dobro. Zato i kaži uzvijšeni Allah-u tabaraki wa ta'ala, Lam mirid, wa lam mirid, wa lam yukur lahum kufu ahad. Šta znači lam mirid? Ha? Ah? Nije? Radio. Znači, Allah-u tabaraki wa ta'ala nije? Radio. Znači, šta znači nije radio? Znači, nema dijet? Ja tako. Wa lam mirid? nije radio. Znači, nema šta? ponovite. Dači iz druge strane možemo reći nema početak, nema kraj. Je tako? To je od savršenstva uzvišenog Allaha tebareku teala. Abu an-Negirani, ovo an-Negirani da nije rođen i da ni rođen, dolazi radi čega? Li kemal, li kemal erina. Radi okaziva ni i potvrde savršenstva Allaha tebareku teala stvorenja. Nači, kao što kaže ulama teda je spomni spommenno tahavi na početku akide, znači nema početka nema kraja. Znači to je sa vršenstva Allaha tabarku taana. Zatim Allah tabar v ta'ana dalje kaže o alammie kulahhu kufuan a I nikomu šta nikom uslićan nijerahma nije Niti u njegom stvaran, niti u njegovim, niti u njegovim svojstma. Znači niko nije poput uzuzišogg Allaha tabarku taana. dobro. U ovoj Kur'anskoj suri, znači ono što možemo vidjeti, što sad želimo ovde, da dobro zapamtite. Znači u ovoj Kur'anskoj suri imamo, kada je govoro Allah, imamo govor na dva načina, ili dvije vrste, jel' tako? Znači to je šta? Potvrda, potvrda, potvrda i negacija. Znači gdje ovdje potvrda? Allah. U rečima Allah, da Allah, ahad, to je potvrda, jel' tako? Zatim u rečima Assamed. Da Allah tabarak wa ta'ala samet. Dobro. Negacija je u čemu? Da nije rodio. Da nije rodio. Da nije rodio. Dobro. Spomenuli smo, spomenu smo pravilo da je osnova da se Allah tabarak ta'ala opisuje sa čim? Sa potvrdov. I zato pogledajte Allahova imena. Allahova svojstva. Međutim ponekada dođe negacija. I zato kada je u pitanju potvrda, znači ta potvrda je kakva? Potvrda je detajna. Je paňtovo pravla kudohli sunnata. Potvrda je detajna, a negacija občanida. Znači potvrda detajna, kako? Allah je ahad, Allah je samet, Allah je aziz, Allah je malik, Allah je jebbal. Sve wa ta'ala. Majudin, kada vidite da Allah je wa ta'ala govorio o negiraniu, šta kaže, ولم je kull lahum kufu van ahad. Ini šta muslično Allah ne kaže nije drvo, nije kamen, nije ovo, nije kip, nije ovo, nego ni... kaže ništa mu slišno nije. Znači to je šta? Pravilo ahli sunnata i žemate. I zato znači, ovo je za razliku od pravaca, od novotarskih pravaca, koji obronno točinu. Znači kad govori o Allahu, kažu Allah nije substanca, Allah nije atom, Allah nije ovo, Allah nije unutar svijeta, Allah nije van svijeta. Međutim, kada dođeš da govori Allahum i svojstvima, kažu Allahum i svojstvima je 7 i 8. redu? Znači, super. Znači, pravac Kur'ana je šta? Potvrda koja je detaljna. A negacija je koja je općanda. I primer toga imate gdje? Znači, primer vsega toga imate u ovoj Kur'anskoj suri, zato vam ovo spomnim. Znači, su se ište pući svako tebe, tebe, tebe. da ovo je sve stvari znate. Jel redu? Znači, ako nebude je znao gdje su naraca i <laughs> izašlo bi <vi> modar od dana. <laughs> znači, potvrda je kakva? Detaljna. Detalj. Detalj. Negacija je kakva? Uopće. Dobro. Lam mi ali dolam mi uled, nije rodi i nije rođen. Je kakva je ovo negacija? Detaljna. je negacija koja je detaljna. Znači, zašto? Zato što se kaže nije rodi i ti je rođen. Spomnije se konkretna stvar. Ovo dola zirijetko. Vrati sad pažnou. Ovo dola zirijetko Kur'an. Jel obično negacijaj, nega lejse kemi felešej, şey. ništa nije poputnega. Wa lam yakul lahum kufuva na had, niko musličanih. Hal ta'lamu lahum samiha? Znaš lišta slično? Nimoj tako lel. Najutim po nekada dođe, negacija, kahu što je, medtahad Allah mi uled. Allah nije uzav, dijet. Ili kahu što je došlo od, lem jelid, wa lam jelid, ni ni ti roči. Ovo dola z radi potvrde suprotnog dolazira dečagara radi potvrde suprotnog znači da se potvrdi šta da je uzvišeni Allah tbaraka ve taala nema početka nema kraja kad uzvišeni Allah tbaraka ve taala taže ma rabbuka bi zalam lil abid Allah ne čini ne pravdu su šta sad može da se kaže da je pravo da se kaže na na potpunost Allahu tbaraka ve taala na potpunost Allahu tbaraka ve taala pravda Jel u I zato znači ovu stvar želim da dobro zapamtite. Znači kada da je menheđ, odnosno pravac, ehli sunnata ili džemata, kakav? Kada je u pitanju potvrđivanja, potvrđivanje je kakvo? Detaljno. Kada je u pitanju negacija općanita. Nekada može da bude detaljna, ali to je sa razlogom da se potvrdi šta? Da se potvrdi supran. Jel u redu? Dobro. Sljedeća stvar, ovdje ću i sve mi ćemo završiti komentar ove kur'anske sure, Moramo završiti, jer ja bi, znači, govorili, ali bi nekoliko važnijih pravila, važnijih pravila kod ehli sunnata al džamaata, znači, koja su vezana za pojimanje Allahu i tabarak u ta'ala imena i svoj stava. Znači, pravila. Znači, kroz koji, kroz koja, kroz koja pravila su odgovor pravcima koji su stupili od pravca ehli sunnata al džamaata. Jel u redu. Čmo krenim takšno nastaviti, jer ćemo još ovo malo Da završim pođavamo tako. Dobro. Odje pravila. Naći prvo pravilo koje možete zabilježiti. Teste da se uzvišeni Allah t'baraka ve ta'ala opisuje. Onako kako ga je opisao Allah t'baraka ve ta'ala i kako ga je opisao poslanik sallallahu alejhi ve sellem de u, -u svom sunnetu. To je prvo pravilo. Bez bratića, opazi, bez tahrifa i bez ta'til, ta i bez takif, i bez tanfil. Dak znači šta znači tahrif? Bez tahrifa, bez iskrivljavanja. Dak znači, bez iskrivljavanja značenja. Znači, Dak to prvo u suursu. Šta je iskrivljavanje značenje? Dak znači, tu spada na primjer da umjesto da Allah te barek i taala istawa ala al da kažeš da istaula. Umjesto da kažeš se Allah uzvisio iznad arša, da kažeš šta? Da Allah za gospodario arš. Druga stvar, bez ta'atila, bez negiranja. Znači, da negiraš svojstvo općento. Pa kažeš, kao što zašlo, na primer, je zašli na primjer Džehmije, i rekli, znači, ovo nema nikakvo značenje. Znači, ovo nema nikakvo značenje. Ili u savremenom, znači, među savremenim, da kažem, pravicima, ima jedan pravac koji se zove Tefuil. I znači, ovo je opasan pravac, znači, koji je daleko do Hrishunna Trudjamata. A to je pravac onih koji hoće da kažu, koji glasi, i znači mi ne znamo šta je namjera s ovim svojstvom. Na primjer kaže se svojstvo da se Allah uzdigao iznad. Kaže mićmo spamenti rije istiva. Ali šta znači čistva kaže to ne zna. Da li znači da se uzdigao svojim zato? Ili znači da se, da je za gospodariju, kaže mi to ne znamo. Jedan mudrilo me kaže da ova je ovaj mezheb gorio dobog gore prethodnog. Zato ona je što gdje je pomiješana istina sa neistinom je gore od onoga što je neistina, gdje je neistina jasna. Znači bez iskrivljavanja i bez negiranja. Treća stvar, bez tekiifa. Što znači tekiif bez ulaženja u kakvuču toga? Naprimjer, kažemo kako. Znači, kažemo kako? Onaka u kakvu doliku Allahu Tebara Puta'ana. Znači, za svaku osvojstvu. I zato vam je poznata ona predada od imama Malika. Znači, ide je došao čovjek imamu Maliku i rekao mu šta? Kaže, Allah se استيوى. كيف استوى الله يسمعني باذن داره كيف سالله تبارك ما معنى كلمه الاستواء معلوم Znaczenie stwa jest معلوم poznato ولكن كيف مجهول jakby czego nie poznat jakby czego to Allah vidi, ne znamo o to mi, ali pripisujemo i to u značenju savršenstva sako Allaho wa tabarak wa ta'ala svojstvo. I to nije u komu slučaju nije poređenje sa čim? Sa, sa, sa svojstvima svoje stvarenje. I četvrta stvar bez temfila, bez poređenja. Znači da kažeš Allahova ruka je kao ljudska ruka. Ili da kažeš Allah se uzde kao što se ljudi uzdržu. Ili Allahova kao što ljudi. I to je bilo, znači, odlani, koji zastupali ovo, su bili, znači, je bilo, je poznat, Hisham, da znači, prvi je ši, su bili na ovo, je akid. Natom je, da su Allah, tabarik wa ta'ala, poredili da su Allah, tabarik wa ta'ala, poradili sa čim, sa njegovim, da su Allah, tabarik wa ta'ala, poredili sa njegovim stvarim. Znači, je prvo prvo. Znači, da Allah, tabarik wa ta'ala, opisao ima, ker što opisao sebe u Kur'anu, i da, Ga, da je Allah, tabarika, opisao kako opisao sebe u Kuranu i kako ga opisao u poslanih sallallahu aleyhi wa sallam u sunnah. Jel urijedno. Drugo pravilo, koje je bitno da znate, da spomenete, a to je da je govor o nekim Allahovim svojstvima kao govor o nekim drugim. Da je govor o nekim Allahovim svojstvima kao govor o drugim svojstvima. Šta ovo znači? Znači, drži su pravci, znači, pravci u istinu najbliže na je su sunnati, kao što se je slučaj sa išarij Ačira krisu Allahu dželle šanu pripisujemo Saddam, el kaže kaže 800. govor, sluh, vid, ma drugo ne priznaje. Dobro, zašto? To je ako priznajemo ta druga usporećemo Allaha sa njegovim stvorenjem. On će na primjer reći Allah, Allah čuje, Allah vidi. Allah a, Allah govori, pri, pripisati svojstvo Allahovog govora. mada ne u potpunosti kao što elim sunnet radjama. Ma je ti im da se Allah dželle šanu zligov Vaju ti dobro kažemo zašto ne smiješ da se Allah dželle šanu zikoj zadaš. A rečeš da Allah te a kažeš da Allah Kaže bojim se da ga ne da ga ne usporedim sa njegovim stvorenima. Dobro, kakve razlici? Znaci dobro, da li mi da mi govorimo? Govorimo. Da mi čujemo? Čujemo. Da mi vidimo? Vidimo. Dali Allah čuje? Čuje. Pa zašto pripisuješ Allahu sluh ili Allaho vid i to imaju moj Izato, odpravila sa kojom je došao Šejh al-Sanimid Tajmi. Moras pravisati pravac mesta da je došao sa govorom, da je govor o jednim svojstima kao govor o drugim. Jer s druge strane zašto pravite razliku između ovoga i ovoga svojstva? Izato, ako te dođe neko i kaže dobro, ti kažeš da Allah iznad arš. Ako nekoga kažeš da Allah iznad arša, ti se rekod Allah gore. Ako kažeš da Allah gore, znači da se Allah ograničio. Ako se Allaha ograniči, znači da ga ubuhmata šest strana. Ako ga ubuhmata šest strana, znači da je Skoro ko stvorenje, je tako? Dobro, znači, kako ćemo, kako ćemo odgovoriti na to? Možemo reći, ali ti kaže, Allah čuje. On će reći, jes, pa dobro. Allah čuje a čuju. Znači, kakve razlike? Znači, nema razlike. I zato šehtu nislamu ime Dajmija u stvari koju spominje jeste da svaki od novotarskih pravaca na kraju je prinuđen da se vrati na ovu. Čak Dajmija. I oni koji su negirali sva Allahova svojstva imena osim jednoga, a to je šta? svojstvo postajanje. Jer oni obesare do kućil kažu svojim razumom. Dobro na kraju kažeš, jevala postaješ, po postojim ili mi postojim, pa Na kraju svaki pravac mora da se vrati, mora da se vrati na ovo pravo. I ova stvar je jasna, dobro. Još jedno pravilo kod da hlesunatu al-jamaata, a to je da al-qawlu fi's-sifatati kal-qawlu fiz Da je govor o svojstvima kao govor obič da je govor o svojstvima kao govor o biću. Šta to znači? Znači, kao što govorimo da ne znamo suštinu Allahovog bića, tako ne znamo suštinu Allahov i tabarika ta'ala svojstvima. Što nas opet vodi našta da kažemo da Allaha opisujemo onako kako je došlo u Kur'anu i kako je došlo u sunnetu Allahovog Rasula sallallahu alihi wa sallam. Ovo su ukratko pravrlo koje sam vam spomenuo. Ovdje želim samo da kažem, znači da ovi pravci, znači, up poavišat, što zato što su dali prednost razumu nad objavom. I zato kao što sp, što spomenih jedanpu uh, spomeni neke učinja,li sunnate odđmata, da ono što je razke između ahli sunnati novotan, to je uloga razuma. Nači ahli sumnate te kako da je važnost razum. Međutim ne daje mu prednostan objavo. Klova sar jana zato, na primjer, kao što ću vam spomenuti, Ehlisunna telegmatika govori o razike uzmeđu nekih svojstva. Kaže, ovo svojstvo se spoznaje, može spoznat, spoznaje se i razumom i predajom, a ovo svojstvo samorazumom. Međutim, ovi pravnici su otišli zato što su dali prednom svom razumu. I svi njihovi velikani, ili veliki broj njih, pred kraj svojeg života, su otišli u sumnju. I fatali se za glavu od sumnje. Zato što onaj koji se samo razumu, ili misli, da može svojim razuma, znači na kraju se vrati, na kraju se vrati na sumu. I zato se pravno, da imam razi, znači poznati, učenja kod ešarih, ufessir, znači bi u između ustalu za stupu, da Allah, tebarek wa ta'la sujti, da salko mjesto. I da ima dokaz to, zna spominio o dokaz, Ivani, ovaj. Gdje kada spomeno, kaže imam dokaz da Allah sumi. Posmo reklu učenici, ko je dokaz? Kaže riči posanik sallahu wa sallam, nara nuhom, و و من ليتم حديث ده وصلنا كان انس رضي الله صلى الله عليه وسلم قال تفضلوني على يونس بن متى نموت دال دوت افضل من اسمي يونس بن متى فكان جه اول ده كان الله سبحانه كاك سامпомню вот كان زي то що يونس بن متى بيو где утро бикита ابو صلى الله عليه وسلم بيو على معراج فكان جه ايدا اي Subili na istu blizini kada upita di Allah, tebariku ta'ala. Što znači da Allah, tebariku ta'ala, sviđa. Po međošo njegov učanik ko I kaže, kaže, kaže, kaže, ših ima minu suomu. Kaže, ali kaže to, kaže, ka čoveku puču dovu da digni ruke gore. Aha. Kako se kažu sar izvinta, uvaniya sa razin. Nema slučaja sa jvainya, namur harameni. Bili ga zove imam Harama, Medine. I došlo mučini, došlo mu Hamedani i rekao, ali imam sumnu, kako to kada čovjek dovi, da digne ruke gore. Pa seđo in ufat je za glavu i rekao, teško me. Kaže, hajjarani Hamedani, hajjarani Hamedani. Odvome Hamedani u sumnu, odvome Hamedani u sumnu. I to je, znači, fitara čovjeka ukazuje našto, da Allah teba rekao ta' na gore. I zato, kao što spomni jedan puta pisac, Ibn Fadlan, kaže, da je došlo, da je došlo, Kaže do naroda, kaže koji niti imaju vjeru, niti imaju halale, niti imaju harame, niti imaju ište. Ali kaže kada nekoga od njih zadesi nepravda, dižu ruke prema nebesima i gledaju prema nebu. Znači to ukazuje našto? Na Allahu tabarak u ta'ala šta? Uzvišenost. I zato ehli sunnatu al džamat kada govori o Allahu tabarak u ta'ala uzvišenosti uzdignuću, kao što je spominje šehef Samim Tami, ova se ti, znači ova Znači, kitab od tavhidu, vasit i skuakidu, ta se djela mora i prijeće. Šehrislam ibn Taymih, kada je spomenuo, govor o tome da Allah, tabareku wa ta'ala, iznad Arša. Da se uzvisio iznad Arša. Poslje toga je spomenu sifatu l'ulubu, svojstvo uzvišenosti. Zato što je razlika između svojstva da se Allah uzvisio iznad Arša i svojstva čega? Svojstva uzvišenost Znači, šta je razlika? Šta je razlika, znam neko. Znači, uzvišenost se može spoznati i sa čim, i sa razumom. Znači, to jeste prirodom čoveka. Priroda čoveka ukazuje našto? Da Allah, tabarika wa ta'ala, gbara. Majudti im, da Allah, tabarika wa ta'ala, se uzvišuje iznad arša, to spoznajemo, predajemo. Zašto? Znači, dolazi arš, svojstvo arša. Znači, tako da li? Znači, to nam ješlo ad isma posanika sallalahu alaihi, alaihi wa sallam. A što se stvari? Dači mogu spoznati sa čim? Dači spoznati postoje stvari koje se, se, se, se mogu spoznati prirodom. Mi ona se, se stvar spoznaje čovjekom prirodom. I zato znači čovjekova priroda znači ukazuje na to da Allah tabaaraku taala iznat iznatoga iz nasu stvorenja. I sunnet Allahov poslanika alejhi salatu ve je došo opis arša. Je došo nam opis kursija. Dači šta? Znači, pradaja, znači, gdje je poslanih sallallahu sallam kaže je, pradaju sve radosti i prenose učenjaci kao što je i drugi. Da je Allah poslanih sallallahu sallam, sallam rekao, znate li koliko je između nebesa i zemlje? Pa je poslanih, pa su rekli, Allah njegov poslanih nebilo znaju. Pa je poslanih sallallahu sallam, sallam rekao šta? Koliko je između nebesa i zemlje? Putovanje 500 godina. Pa kaže između, znači pa do drugog neba 500 godina. Kaže u kithafu kulli samain 500 sene. A kaže da je blina svakog neba 500 godina. A kaže izna cedmog neba je šta? Voda. Od nije do arša putovanje nekoliko? 500 godina. Znači zemlje ste tu uzviše nosni. Jer je posanik a.s. kaže da je arš u odnosu na kursi, odnosno kursi u odnosu na arš, kao da neko uzme halku i baci u pustinju. A došlo je u da je kursi i mjež 100, Allah mi tabarak u ta'ala stopala. Allah mi stopala, ako kako doliku, Allah mi tabarak u ta'ala. Sada zamislite prvo nebo. Znači, doko još ljudi nisu došli. Znači, ovaj te, kde, što kažu, znači, prvo nebo, Allah, dragi, znale gdje pa drugo nebo, pa treće nebo, pa četo, pa peto, pa šesto, pa sedmo, pa kursi, pa... Zamislite Allah mi tabarak u ta'ala velčinu. Znači, zamislite Allah mi tabarak u ta'ala velčinu. I zato čovjek, kada čita te predaje te i njegov oslanjanje na Allaha tabarik wa ta'ala, i uzdanje u Allaha tabarik wa ta'ala. I zato vidite s druge srana je zaraz ko novotara. Novotari suskračeni u ovim uzdanje. Zašto? Zato što novotari kada kaže šta je, šta je arš, oni kažu šta? Al murku vlasti. Znači nema opisa arša, nema ništa. Nehom kažu to je vlast, zato što se so sve ovo zanigirano. I zato vidite blagodati, znači blagodat, znači pojmanje, odnosno so verovanje ahli sunnata, verovanje ahli, ahli sunnata al džamaati. Normalno, ovde, spoment, ovde spoment, znači ovdje možemo spomenuti, ovdje želim da spomenem, znači svojstvo da uzdignuće Allah tabarak wa ta'ala iznad Arša je kao što kaže nam broj uleme, znači razlika između ahli sunnata i numatara. Znači svojstvo istiva. Međutim vezan za ovo, za svojstvo da se Allah tabarak wa ta'ala uzdigao iznad Arša, znači došla, proširila se, odnosno prvi koj stona gira, bila su Čehmije. Znači Čehmije su rekli da Allah tabarak wa ta'ala su gde. Do doka zasa su došli, jeste ajet Wa huwa ma'akum aynama kumtum. On je sa vama, gdje gotvi bil. Pokažemo, kako, ako kažete, Allah kaže iznad Arša, Allah iznad Arša. Allah je sa vama, gdje gotvi bil. Dobro, je Allah je sa vama, gdje gotvi bil. Ili Allah je sa vama? Svojim zdanjem. Dobro, a zašto nemožemo reći, da se Allah je sa vama uzvisio iznad u smyslu da je za gospodariu. Zašto kažete ovdje svoje izdani? Čevo je šubha sa koj dola zonij, koj hoče da ne gira imu, da se Allah tabarik wa ta'ala uzdikav izad arša, ili oni, koji hoče da kažu, da Allah tabarik wa ta'ala sudi. I e to je verovanie proširano i prisudno. Znači bihilo, znači verovanie vahedatul vujuda, da Allah u svemu, i da je sve jedno, i e to ima posledce. Ili da se Allah tabarik wa ta'ala može u tjelo vidite neka svoje svarinja. Kada se kaže u Arabsku, izato je šeikhul sam bimtajmi u Asiti izko akide, nekon što je spomenuo, da se Allah uzigano izadarsha, i uzvišeno se Allah, tabarika wa ta'ala, spomenuo svojstvo al-ma'iyyata, da Allah, tabarika wa ta'ala, sa svojim robovima. Kako bi kroz, to odgovorio šta? na ušuk. Dobro. Allah je nushanu na više miesta, u Kur'anu kaže da Allah sanama. Prima kaže, wa ma'akum, aina ma'akuntum. Je li tako? Ili kaže... Spominje reč poslanika, sallallahu alaihi wa sallam, kada rekla, Abu Bakru, La tahazan inna Allah ma'ana. Ne moj se žalosti, Allah je sa namo. tako? Dobro, prvo ovo ukazuje na dvije stvari. Na postojanje prisutnosti, znači koja je na, na, na ma'ijed ili Allahova prisutnost, koja je občanta i koja je specifična. Znači što znači ona koja je občanta? Znači da Allah, tabarika wa ta'ala, sa svim svojim stvarinima, normalno svojim znanjima, a reći ću zašto kažemo svoj Drugo da Allah tabaraka wa ta'ala sa nekim svojim stvorenjima, ali ne samo svojim znanjima, nego svojim brigom, svojim pomoći i tako da. I znači čovjek, što je bliži Allahu tabaraka wa ta'ala svojim ibadetom, Allah tabaraka wa ta'ala je bliži njemu odnosno više samim. I lavo u redu. I znači, zato kaže Allah tabaraka wa ta'ala Inna Allahe ma al ladhina taqav, wal ladhina Allah je savni im, koji su Bogu bojazni, i Allah je savni im, koji čini dobro delo. Znači, što je čovjek više bogobojazni, što više je čovjek čini dobrih dijela, Allah tebareku ta'ala je sad. Dobro, međutim, zašto ovdje, znači, kako odgovarano onih koji kažu dobro, što to ne bi značilo da Allah tebareku ta'ala unama? Da Allah je li šano toga se čula. Jer posljedice ovog vjerovanja su ogromne. Ispomenut ću, znači, sada neki, ukratko, i sada im ću završiti. Ono što je bitno ovdje da znate da u arapskom jeziku, a nema, nikada ne može da dođe razlike ili između jezika, I jezički činjenica, i šariatski činjenica. U arabskom jeziku kada se kaže ma'a, to znači podrazumijeva tri stvari. Može da podrazumijeva jednu tri stvari. Kada kažeš neko je sa nekim, ar radžulu ma' ar radžul, čovjek, znači, čovjek sa čovjekom. Znači, može značiti da je čovjek sa čovjekom prisutan sa čim, sa svojim bićem. Naprimjer, ra'i to radžula ma' ar ili dekala, hova ma, ma'a ma šahs, ma... Video sam ga, ušao je sa Znači bio bi, uznihka sa čim? Sa svojim bićima. Ponekada, i to jedno značenje. Drugo značenje, da budeš sa nekim uosobinama. I za kaže Allah, tabaraku wa ta'ala, Ya ihoha allavina amanu attaqu allaha, wa kunu ma'a sadiqim. O bojte sa Allaha, i budite sa nima koji su šta? Iskri. Dobro značenje, ono to budite sa nima svojim tijelima. Znači ti grješan, ti vakke nakke, ti ideš uznihko koji šta boja za Ne? Budte sa njima u svojstvima osobinama. I treća stvar, obrate pažno ovo. Maa, u arabskom jeziku, dolazi u značenju ademul ghyab, negiranja odsutnosti. Ovo je kako došlo u arabskom jeziku, na kojem je objavljen Kur'an. Negiranje odsutnosti. Šta to znači? Naprimer, čovjek sa ženom, i posađali se, i kažeš, je li taj čovjek je uvijek sa tojom ženom? Kaže, jes. Yes. Međutim, možda se nisu videli mjesecima, Ili on, ona tamo, on vam. Međutim, kaže se, Čovjek je se svojom ženom. Znači, nije se razišlo, nije odsutan. I zato, na primjer, od stvari koje je spomenuo šeho l-Islam ibn Taymih, je, na primjer, kaže mjesec, mjesec po noći je gdje gore. Ali je slobom gdje go ti kreniš. Jel redu? Tako da ma'a u arabskom mjensku znači ne odsutnost. I jedno od značenja toga ne odsupe i zato ne možemo reći ovo prvo zašto zato, zato što drugi dokazi ukazuju da Allah tebarak i taala arša da koji ukazuje nešto da Allah tebarak i taala znači sanama svojim zdanjem ili svojom brigom i zato šejhul isam bim je spomenuo primjer znači primjer da približi znači kao kada čovjek putuje a ima mjesec čuna digoti i krene mjesec šta Mjesece se sad je ovo je jasno dobro ova ideja da Allah tebarak i taala su Sam rekao. je nešto što je ostavilo velike posljedice na umet. Jer kao što ispravno vjerovanje dolaze sa ispravnim posljedicama, neispravno vjerovanje dolaze. Od toga je, od tragovatog vahadetul vođuda jeste, da znači, nešto što se danas zove jedinstvo religija. A to je ljudi dođu i kažu, znači, to znači ta ideja znači da sve ove vjere, vahadetul vođuda. Da se ovi, ove ove su stvari to je samo put Allahu te barekuta taala. Naći stami put do Allaha, do Boga, kršćanstvo je put do Boga, ovo je put do Boga, sve sto puta do Boga. Ovaj vaki, ovaj nak, ovaj nak, I zato govora. Naći pa ste jedno je govor o tome da kažemo o međuvjerskom dijalogu. To se ne može, to to se ne isti kor staviti. Pa da znači nego ni sada prosto da Međutim, ovdje je ideja jedinstva religija. Što je jedinstva religija? Jedinstva religija da su sve to uputevi koji vode ka Bogu. I zato ne mojete se svićiti, znači kada, između ostalog, znači oni koji zastupali to mišljenje, kada, znači, doleze jasno i govore stvari kufra. Ili, na primjer, zato što, znači, i zato jedan profesor, da ne ga spominjem, on kaže, ljudi, znači, govori to Allah, kaže, ne izlazi s izvjera tako lako. Govori to onako kako vi mislite, kako hoćete. I zato kad ja sam pisao, se Tetako je opisuje, opisuje kerameti neke njihovi šehova, spominju se stvari, kufra jasnog. I to sam pisao, ne znam koji odvar, što to, znači ovo dole blagaju kod nas, znači ima ovaj tek između starog turbe, ogasari i Saltuka. Pacena zonsari Saltuk. U njegovoj biografiji spomenuo da je znao i Kur'an i Evanđelje. I spomenuo da je kaže držao u crkvama propovijedi, vodiči monaha. Znači ne spominju u kontekst čega, kritike ili da kao preneseno porečeno po nisna ne na u smislu keramete znači došao bi i kao da hoće da kaže da je tako ljude provodio Islam, došao bi znači toliko poznavao obu ko bi senedilo, se nedjeljom kako se kaže vodiču monaha i tako bi držao tako bi držao tako bi držao I manka kada ljudi šute znači kada ljudi šute, neci, kada ljudi šute da je kodola ma šute ni šute da ste sad prošire među bismo sjedo i zato od oni koji su o govorili bio je Abu Saud znači poznati šehu sami iz Osmanske, znači koji je da se ubio naj uh, uh, Hamza Orlović, što je bio vođan i Hamzavija, znači kada se gov pitali za ovoga Sariju Saltuka, kao bio evlij, kaže bio murtad, bio monah. Znači nije bio musliman oslan, znači bio murtad. I znači to su, znači, od nečega što je zove Vahdeta Luđuku. Znači da su, znači post, da Allah, tebareku ta'ala, u svomu, a u psu da je u psu, da je u sv Naci da ne znaš koga obožavaš. Ko je ko se obožava, koliko obožavaš. Ko je koji Ali, ko je Ma'mud. Izato, znači da na konsejalog da je ikvidi, fadilat vidi briednos, vidi odleku ispravnog vjerovanja, a to je vjerovanje Kur'ana i Sunneta Allahu rasuluhu sallallahu alejhi ve sellem. Isume bizavuršuli. Naci naše tumačenje sura Al-Ikhlas, molim Allah tebarak ve taala da nas asmene, idan oprosti. Sallallahu ale me